голову ліктем підперши, промовив він ще після того: Слухайте, друзі, який мені сон божественний приснився. Від кораблів ми занадто далеко. Пішов би хто-небудь до Агамемнона, сина Атрея і керманича люду, щоб надіслав з кораблів нам більше людей на підмогу. Так він промовив, і зразу ж Фуант, те почувши, схопився, син Андремона відкинув свій плащ пурпуровий і швидко до кораблів він побіг. Я ж плащем його теплим укрився і солодко спав, поки з пітьми Еос надійшла златошатна. О, якби і досі я був молодий і мав силу колишню! Кожен би з вас тоді дав мені плащ у цій хаті пастуший, Як задля приязні, так і з поваги до доброго мужа. Нині ж мене зневажають у цій одежині поганій. Відповідь ти йому так... Свинопаса Евмею промовив. «Старче, прекрасна була Твоя розповідь тут перед нами. Жодного в ній не було Недоречного зайвого слова. Не бракуватиме нині Вкриття тобі й іншого всього, Що бідоласі дають, Як зустрівши він нас Допомоги просить. А вранці ти знов – у те саме вдягнеся лахміття. Зайвих у нас не буває плащів і хітонів на зміну, Лиш по одній одежині на кожного, щоб одягнутися. А як додому улюблений вернеться син Одісеїв, Сам тобі плащ і хітон тоді дасть він та інше одіння І вирядить в той вік, куди Тебе серце і розум твій кличе. Мовивши так, підвівся і ложе до вогнища ближче, Сам постелив і овечих та козячих шкурок накидав. Ліг Одісей в ту постелю, а той ще накрив його зверху Грубим широким плащем, що тримав у запасі для себе, щоб одягнути, коли холоднеча настане страшенна. Так і заснув Одісей. Полягали у ряд біля нього всі пастухи молоді. Свинопасові тільки старому не до вподоби було віддаля від свиней ночувати. Спать він на дворі збирався. Одісеюві стало приємно, що «Про майно його так, за його він отсутності дбає!» Спершу свій гострий він меч повісив на плечі могутні, потім на захист від вітру свій плащ одягнувши грубезний, зверху велику накинув козла волохатого шкуру, гострого списа узяв, щоб от псів і людей боронитись». І ночувати пішов там, де свині його білої клі спали гуртом від Борея під скелю нависло укрившись.